hoofstuk 45, 4 februari 2017, om 1.43 die ochend. Ja, soas sê, hy gaan my na nou ver plek vat, en die volgende oomlik is ons op een grasperk, wat so ver strekt, dat mens nie die einde daarvan kan sien nie. Het is een hele landskap van die mooiste, sachte, groen veldgras, nie, a, gewone gras, sachte, kakoejoe gras. Dit is nie soos ons die veld ken nie. Dit is absoluut tjoep, tjoep, tjoep stil. Ek nog nooit so stilte in my eie siel ervaar by hierdie plek nie. Daar waai nie een wind nie. Daar geen ander levende gewees te sien nie. Ek nie bewis van gochakies, voelkies, nie as een haasie, nie as een blommietie, nie niks nie. Maar in my hart voel ek hierdie geestelike werking wat nie vir my geestelike oog sichtbaar is nie en ek weet net, hier gaan baie meer dinge anders wat ek van bewis is. Maar die rustigheid is fantastisch vir my, en ek en jy so wat lang so gestaan, net in hierdie plek, net hierdie omgeving, dit net ingeneem, en dit was my so rustigheid, want dit was so anderster as wat een mens al so gewoond is, mens wil altyd aksie hee, wil altyd beweging hee, wil altyd iets hee om jou, anders is dit vir virveelig, maar dit voel vir my, dit is so perfect, hierdie stilte, en dat ek net in my siel by hierdie, in hierdie stilte moet verkeer, en dat het een groei is vir my siel, en ek voel dat jasua wil hee, ek moet hier wees, en ek is absoluut verstom en verbaas, en net so deerdrenk van jasua's teenwoordigheid, en die volgende oomlik, to sien ek een boom, In die boom ken ek ook uit die openbaring, wat ek baie lang terug in 2007 gekry het. En toes ek in die Asua onder die boom, en ons het net al gesit, en was my ontsaglik baie lekker. En ek het geweet, die wil nie nou iets skep hier nie. Hoewel ek al in ander openbaringen ervaar het, waar Asua was so een skielik die mooiste dinge laat tevoorschijn kom. Plante wat, is en allerhande mooi dinge, maar jasua sê vir my, ek net in hierdie stil omgeving bly, en ek moet dan niks anders dink nie, ek moet nie my gedagtes laat gaan nie, ek moet nie, ons moet nog iets skep nie, ons moet net in hierdie stilte bly, en dat het, het iets is wat my siel nou moet deurgaan, en dit was dit is rechtig vir my fantasties, en toe voel ek, dat jasua my wil het skryf, en hy skryf, hy sê vir my, Jy staan hier by my in die stilte en kalmte van hierdie uitgestrekte, skynbaar lee landskap. Jou hart voel die beweging en die lewe wat hier aangaan, en jy kyk en kyk in verwondering en stilte. Vrede neem jou oor terwyl jy my werking voel, maar nie sien nie. Baie dinge gebeur hier, my liefste, jou gees voel dit aan. Mal jyne grassig groei hier in die stilte van my hart, en dis oorweldig en dierlik en rustig. Geen toekomstige dinge word hier beplan nie, net die stilte van my ewig skepende gees is hier tasbaar. Ek laat hierdie area in jou siel vereers net so, want ek wil hee dat jy die kalmte in jou gemoed moet bewaar. Hier die selfde kalmte het ek in myself ervaar, en dit is wat ek die sielat ervaar het toe die storm gedreig het om die boeitie te laat omkantel. Maar teen alle verwachtinge in, het die siel gekalmeer en die wind gaan leeg. Tot op die dag van my kruisiging selfs het ek hierdie kalmte in my innerlijke weese ervaar en hoewel my vlees gepeinig is en ek bloed gesweet het in die tuin van Gethsemanie het hierdie kalmte en stilte my gees oorheers en beheers. Hierdie groen grasperk van vrede is selfbeheersing en self oorheersing Dit is iets wat elke mens nodig het op hierdie aarde, maar min verkryd het, omdat hierdie boze huis sat, dan altyd poog om die mense in rep en roer te bring en die vrede, kalmte, ris en selfbeheering te steel Nou gee ek hierdie plek aan jou terug, dit wat jou lang al gehad het, voor jou na hierdie aarde gekom het, en nou is daar een boom. Hoewel hier narens een koelteboom was nie, was dit geen sinds ongemakkelijk nie, want my son het jou nie gebrand of gesteek nie, Ek het geen son gesien nie. Die boom is jou en my keierplek en stel ons verhouding voor in hierdie woeste raas in die wereld. Op hierdie gras vlakte ons en is hier meer leve as wat sigbaar is vir die oog. Dit is ons plek van ris. Hier is geen afleiding in die vorm van ander plante, diere of voels nie. En dit is hoe dit moet wees vir nou. Hoewel niks stilstaan by my nie, gaan dinge vinniger of stadiger, omdat my weisheid hierdie dinge bepaal. So bly vir die tyd hier in jou hart, so ons vrede, vrede in jou land kan bring, so ons vrede, kalmte in jou huis kan bring, so dat ons ons waar kan vrug, terwyl ons liefde maak het onder ons persoonlijke boom, en jy jou kan versterk in my arms, Juig en sing en jybel in jou hart, en wees stil en afgesonderd hier by my in die grasveld van ons hart. Kyk na nou my en voel my werking in jou, in die lucht en om jou. Bly nou rustig en kalm in hierdie omgeving, want my werking hier is eindeloos, hoewel onsigbaar op hierdie oomlik. Wees tevrede met die eenvoud hier en kom leen my arms. Hier is ek en jy tevrede en is vereniging moendlik. Jy weet wie jy is. Amen. Ak kry jou ook 'n roos wat jy in jou hart moet bewaar.